Imorgon börjar den absolut bästa veckan på hela året Imorgon börjar den veckan då hela Sverige går ihop, kämpar och sliter för att hjälpa andra Veckan då man märker att det faktiskt är vänliga människor i detta land Och inte bara självupptagna robotar med en parti nere i knätt någonstans Veckan då vi som redan har allt får chansen att ge andra en del av det Så att deras förutsättningar förbättras och kanske blir ett liv att leva Det är musik, hjälper! Woo! Alltså jag är så hypad på det och för er som inte vet, Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en gömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och tv dygnet runt i 144 timmar. Under tiden får de besök av artister, kända personer och okända personer, djur och allt möjligt som engagerar sig i kampen. Insamlingen bygger också på publikens låtönskningar som utgör all musik för hela veckan. Därav namnet Musikhjälpen. Och i år är temat Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. En sån självklart och ett så bra tema. Ah, jag ska lägga hela lönen på det här. För mig är musikhjälpen något heligt. Typ en vecka i himmelriket. Och därför går vi om ut på stan för att kolla vad folk i år tänker göra för att hjälpa till och stötta kampen om att alla tjejer ska ha rätt att överleva sin graviditet. Tja, nu är vi på A6 Center i Jönköping och här ska vi intervjua folk om musikhjälpen 2013. Som jo, jag har talas Jo, jag talas om det, men jag är inte insatt. Vad vet du? Att de håller på nu. Vet du vad det är för någonting och vad de gör? Jag vet att de samlar in pengar, men jag vet inte till vad. <här> du har vi hittat ett gäng ungdomar här ute på Stön. Vad vet ni om musikhjälpen? <här> <här> um, det är typ... <här> Nej, jag är inte... Det är på SVT va? Är det inte så? Tvåan. <här> SVT tvåa, okej. Okay. Ej, hur brrrr! Vet du vad du har kunnat göra för dom 3,5 tusen kronor du precis la på en espresso a house kaffe? <tryck> <tryck> Nej. Du har kunnat göra 300 graviditeter möjligt för kvinnor. Vad vet ni om musikhjälpen? Inte mycket. Inte mycket? Nej. Årets tema i musikhjälpen är alla tjejer rätt att överleva sin graviditet. Vad tycker du om det? Ja, det låter ju bra. Har du fått barn? Ja, tre stycken. Överlevde du graviditeten då? Jajamensan. <tryck> Och därför tycker du att man ska? Ja. Ja. Ja. Tack så mycket. Kan jag spela in nu? Nej nej. Gör jag! Nej. Spela in nu. Vi är Nej. Jag spelar in. Nej. Vad tycker du om Cordio? Cordio är bäst i hela Sverige. Vad heter du? <laughs> Arne. <laughs> <laughs> vet du vad musikhjälpen är? Nej, det vet jag inte. Vet inte? Nej. Vad tror att du att det är? Jag antar att eh, den organisation som stöder. Kanske artist, artister, eller? Mm, ja. Nu får du alla ögon öppna. Varför? Yeah. Fan ingenting. Ja. Vad heter ni? Noah. Lukas. Vet ni vad musikhjälpen är? Nej. Nej. Vad tror ni att det är? Där man sjunger. Okej. Okay. Man spelar instrument. Okej, okay, bra gissningar, bra isningar. Musikhjälpen är ett insamlingsevent som samlar in pengar till barn som inte har det så bra. Låter det som något bra? Vad säger du om jag säger musikhjälpen? Uh, <laughs> jag vet inte. Vet du vilka som är med i musikhjälpen i år? Nej. Jönköping är hopplös, vi går. Okej, då har vi äntligen hittat någon som vet vad musikhjälpen är. Och vad heter du? Rebecca. Okej, okay, och du vet vad musikhjälpen är. Ja. Kan du förklara? Förklara det? Det är ju... Vad ska man säga? En insamling kan man väl säga att det är. Till... Hjälpande. Ja. Och årets tema är Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Vad tycker du om det temat? Det tycker jag är ett bra tema. Kommer du bidra på något sätt? Det är möjligt att jag kommer göra det. Har du gjort det tidigare i år? Ehm, jag har bara små kollat på det lite innan och innan har jag inte varit så intresserad av det. Men det förra året började jag kolla ännu mer vad jag gjorde innan. Tack så hemskt mycket. Du ringer upp Rejals med ambassadör i år så får han förklara detta fenomen. Hallå, Hallå Riel, det är Hampus Nesvold här Jag ringer för att fråga vad ditt uppdrag som ambassadör för Musikhjälpen 2013 är oh, Mitt uppdrag är faktiskt ganska många Men Mitt största uppdrag är att jag är, som du sa innan, publikambassadör Vilket innebär eh, ganska mycket Jag kommer att hålla koll på kartan där folk registrerar sina initiativ Och jag kommer att berätta för resten av Sverige Vad resten av Sverige sysslar med Så om det finns någonting häftigt som händer utanför Göteborg så ska jag upp, försöka uppmärksamma det och jag kommer berätta för människor om de själva befinner sig på någon plats men de vet inte riktigt hur de ska engagera sig. Då ska jag säga till ah, men alla som är i Helsingborg till exempel, dra till det här. Där håller de på och gör något jätteroligt. Det måste ni vara med på. Så jag kommer, jag kommer vara lite så här spindel i nätet. Okej, okay, men du ska in i buren. Men vad har du gjort nu inför Musikhjälpen? Du har fått jobba rätt mycket innan med va? Mm. Inför Musikhjälpen så har jag faktiskt för det mesta bara försökt lära mig om årets tema och försöka liksom förstå vad det är jag kommer själv göra när jag är där inne. För att jag är ju Instagramansvarig vilket innebär att jag kommer hålla koll på sociala medier. Jag är ganska flitig användare själv så jag tycker att det är jätteroligt att vara den personen som kommer kunna ta lite behind the scenes shots. Sånt som folk får kanske inte se hela tiden och liksom fånga människor... På ett väldigt liksom skönt och naturligt sätt. Det känns som att det kommer att vara väldigt mycket häng hela veckan. Så det skönt. är skönt. Mm. Programledarna i år är Kodjo, Akulor, Emma Knuckare och Sarah Dawn Finer. Och de är alltså inne i 144 timmar för att sända radio TV dygnet runt. Precis. Men du ägnar buren med att gå ut också. Exakt. Så du har, <laughs> det, du har mest chill-position. Eller chill skulle jag nog inte kunna säga. För att jag är lite av... Uh, vad man kan kalla allt i liksom i buren. Det känns som att när man behöver en, eller när de kanske behöver en extra person. Eller när eh, någonting behöver liksom, göras. Så är jag den, den människan som har hand om det. Lite, jag kommer försöka liksom, pynta eh, buren lite. Det kommer bli lite om mitt eget hem. Känner jag. I och med att jag kommer, jag kommer hänga där ganska länge. Mina tider är ganska flexibla. Jag är ganska flexibel. Eh, fast jag kan inte gå ner i split. Men... Föreningsmässigt <laughs> <laughs> <laughs> kommer jag kunna vara där eh, lite... Hip som han, liksom, jag, kommer, jag kommer nog röra mig runt ganska mycket. För programledarna låser som sagt in. Jag vet inte, deras förutsättningar i buren, hur ser de ut? Deras förutsättningar i buren är ganska bra. De får ju de får inte äta någon fast föda, till exempel. Ja. De får inte gå ut någonstans. Men alla sköna människor kommer till dem, så det känns som att det är win-win. Är det någonting du kan säga om Musikhjälpen, vad det är för sammanfatta? Uff. Det började 2004, om jag är inte helt fel, i Nederländerna. Det är liksom en, en, ett Hollands koncept där äh, människor tänker att vi vill göra någonting där vi kan liksom, samla in pengar och så vidare. Och det kändes som att den här idén fick vi liksom, ögonen upp för i Sverige. Och 2008 började vi med det i Malmö faktiskt, om jag är inte helt är ute och cyklar. Äh, med exakt samma koncept, tre programledare, i in en bur sända jättelånga timmar för att kunna liksom sitta och eh, snacka. Och det kändes bara som att eh, musikhelpen som du säger, har ju blivit någonting härligt. Det är någonting som folk liksom känner till. Det är någonting som folk engagerar sig i och det är någonting som folk gärna, till och med de som inte har hört talas om det, vet att det är någonting coolt som händer under den veckan. Så mm. till och med om man bor i skogen, till och med om man bor lite utanför storstäderna så tror jag att alls att man behöver känna den här oron över att, ja men vad ska jag kunna göra? Samla ihop kompisar, samla ihop främlingar, samla ihop mm. liksom. Gör någonting. Internet finns man kan bidra på det sättet. Du kan göra vad som helst och det är det jag menar också. Jag, jag som publikambassadör vill verkligen att vi i år ska slå antalet initiativ det vill säga vi ska slå antalet människor som är engagerade i musiken, för det är ju det som räknas det är ju det som är det viktiga att informationen kommer ut och att människor känner sig engagerade och att vi tillsammans gör någonting liksom ansvaret ligger verkligen på varenda individ att göra det lilla som de kan ja, Årets tema är alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet ett väldigt, väldigt bra tema vad kan du berätta om det? Alltså, jag kände i början som alla andra teman. Liksom, jag, jag fick läsa väldigt mycket om detta. Och det som jag kände var liksom mest eh, intressant. Och med så här, oj, jag hade ingen aning. För att World Health Organization säger att 90% av de här fallen kan bli förhindrade om man förbättrar mödervården. Och det ger ju, alltså bara den siffran i sig ger ju så otroligt mycket hopp. Mm. Och då får jag en att känna, okej okay, men om, om vi kan göra så himla mycket bara genom att göra så himla lite vad är det vi sysslar med och det är det som är så bra med musikhjälpen är just det här att man får så himla mycket kunskap om olika saker liksom, vi, vi bor i Sverige och eh, vi har ju ett väldigt annorlunda liv eh, och det känns bra också att kunna veta att okay, men jag lärde mig någonting och nu när jag har den här kunskapen så ska jag göra någonting åt saken liksom, när man väl har fått upp ögonen för en situation så har man den möjligheten att kunna välja vad man vill göra Ja, det är det som jag tycker är häftigt med ett för de tar ju fram de här kanske undanjämna katastroferna som inte vi känner till. Och det är det som gör det väldigt coolt, på sätt. Men om det sitter någon där hemma nu som vill aktivera sig och vara med i kampen, vad gör man och hur går man tillväga? Först ska du vända dig till dig själv, tror jag är nog ganska viktigt. Och för, du ska sitta och tänka, okej okay, men vad gillar jag att göra? Vad gillar mina kompisar att göra? Om vi gillar till exempel att cykla. Gillar vi att åka skateboard, gillar vi att dansa till exempel. Det finns säkert någon form av central nära var ni bor. Mm. Man kan ju eh, gå in på musiken på Musikhjälpens hemsida och eh, där kan man få hjälp om att få liksom, fysiska bössor som mm. man kan använda sig av. Försök använda kreativiteten lite. tänk till, Men har jag en polare som är jätteduktig på att jonglera? Alla har vi olika skills, alla har vi någonting som vi är duktiga på och någonting som vi kan. Som vi ansluter oss tillsammans så kan vi kanske göra en liten show av något slag eller där vi kan samla in pengar eller så kan man jag vet inte, det känns som att möjligheterna är så, så stora. Dra till din skola där det finns jättemycket människor och ha liksom en, en, en bössa där. Det är väldigt väldigt enkelt. Bara säga, okay, men Vi ska samla in som en skola, ska vi samla in pengar till Musikhjälpen. Och att bara att den bössan finns där tror jag är ett väldigt stort initiativ. Att du går in på hemsidan, registrerar dig får en fysisk bössa och lägger den Mm. på skolan. Det är väldigt stort. Väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Och sen finns det de här digitala bössorna med vad jag förstår. Mm. precis. Du går in på all information finns på musikalpens hemsida. Du bara går in där och sen <hör> om du känner att jag kan inte röra mig någonstans eller jag jobbar eller jag är li lite busy så kan du bidra genom att gå in på de, de digitala bössorna. Och där kan du välja liksom vilket initiativ du vill bidra till. Jag såg på Instagram nyss att det var 400 initiativ nu som har registrerats. Mm -hmm. väldigt mycket. Vad är det initiativ folk har tagit? Vad är det de gör? Alltså det, det är en massa olika saker. Det är allt från att <kör> baka bullar till att eh, springa det. Jag vet själv att det kommer att vara en eh, maraton i Helsingborg som kommer att springas. Eh, vilket är jättehäftigt och det är det jag menar också. Jag känner att när jag kollat på Sverigekartan och över saker som folk har gjort så känns det verkligen som att de har tagit saker som de, som de gör vanligtvis. Om folk är löpare eller om folk är väldigt duktiga på att baka. Eller folk är eh, coola lärare, bra duktiga dansare och så vidare. så vidare. Alla har vi någonting som vi kan. Så försök använda det till din fördel. Det behöver inte ens vara det här fysiska. Jag ska bidra med pengar. Men du kan bidra med din tid. Och det i sig kan leda till att folk bidrar med pengar. Buren kommer stå på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Precis. Från 9 december till 15. Mm. Du kommer att vara där. För, det mesta. För ja. det mesta. Jag måste sova också. Det är ja. det som är problemet. <laughs> jag, jag är en människa. Det är tre programledare. Jag ska försöka vara där så mycket som jag kan. Hur mm. ska du ladda upp nu innan du går in i buren? Jag liksom? ska sova ordentligt. Jag ska äta ordentligt. Jag ska ta hand om mig själv. Som du hör så jag är det lite krasslig. Så det måste nog fixas innan vi börjar. Men det, det känns som att det kommer att gå bra. Det, jag vet redan nu att det kommer att vara lite som en eh, berg Det kommer att vara mycket, mycket upp och mycket ner också, tror jag. Mm. Jag ser så fram emot det här och jag önskar dig lycka till. Det ska bli jättekul att följa. Tack så hemskt mycket. Hjälp till i kampen om att alla tjejer ska ha rätt att överleva sin graviditet. en självklarhet, som rejält sa, så är det så lite som krävs att så mycket ska kunna hända. 50 kronor kan räcka till ett års förbrukning av p piller eller p-spruta. 100 kronor kan räcka till ett stetoskop som barnmorskan använder vid förlossningar för att lyssna på fosterljud. 100 kronor kan även räcka till medicin som förhindrar förblödning vid 100 förlossningar. 100 kronor kan även räcka till att fyra kvinnor får gå på kontroller hos en barnmorska under sin graviditet. 200 kronor kan räcka till en begagnad cykel som en barnmorska kan ta sig fram på till kvinnorna. 200 kronor kan även räcka till 14 förlossningskit för kvinnor som inte kan ta sig till ett sjukhus. Se för fan till att vara med. Musikhjälper 2013.